Pista 13. Capitolul 7. Memorial 4. După plecarea lui Șteflea, femeia mai întrebă ce-aș dori să-mi pregătească pentru cina târzie. Nu mănânc nimic. Nu numai că nu mi-e foame, dar nici nu am voie să înghit, mai ales alimente solide. N-a vrut să audă. Spunea că are să o certe conașul dacă mă lasă flămând. Văzând că stăruiește atât, am acceptat să-mi prepare o citronadă cu zahăr mult ca să scap de ea. În așteptarea băuturii mi-am rotit privirile prin interiorul încăperii, gândindu-mă la acel joc al hazardului care m-a adus fără voie într-un oraș necunoscut pentru a revedea pe un fost coleg, revedere parcă într o aranjată. Cu ce scop? Numai ca să mă odihnesc o noapte în acest pat dos, care vorbea de starea materială a lui Radu Șteflă? Asta era tot sau mai exista și o altă rațiune? În definitiv, de ce aș căuta o rațiune unde poate nu există niciuna? M-am oprit îndelung dinaintea unui tablou aninat de perete care înfățișa un cap de expresie. Parcă aduce puțin cu săfiteanu. Capul din ramă paru se să în de aprobare, încrățind ușoas prâncenele. Am înregistrat gestul cu o trăsărire. Avusez o amprintă atât de veridică încât simții nevoia să mă apropie de pânză și să o pipăi cu mâna. Era un tablou firește. Ce ar fi putut să fie altceva? Am surâs, jânat de vedemia mea. Ce prostie! Și cercetând mai atent portretul, mi-am dat seama că n-avea decât o foarte vagă asemănare cu moșierul. Și la urma urmei, chiar dacă ar fi semănat lăit cu el, ce mă privea? Menajerea se ivi cu citronada. Am întrebat-o Spune-mi, te rog, ce reprezintă tabloul ăsta? E tatăl lui Radu? Femeia înalță din numeri Nu știa Înainte de a se retrage, mă rugă să las hainele afară, în spatele ușii Ca să le curețe de noroi și să le calce până mâine dimineață Dar pantofii nu? Și pantofi sigur că da Făcuia cătând mirată la mine după ce plecă, mi-am examinat sumar hainele și ghetele. De necrezut, erau pline de noroi de sus și până jos. Parcă mă bălăcisem într-o băltoacă. Ciudat, până acum nici nu băgasem de seama acest lucru. Cum am intrat în halul ăsta la restaurant? Patronul a avut dreptate să se să mă ia un nebun scăpat din Balamoc. Se întâmplă uneori și de astea. Dar capul acela din tablou... Nu-i preocupat de asemenea probleme vestimentare pentru bunul motiv că n-are trup. De ce mi-a fi venit tamnesam acest gând stupid? Iată-mă din nou ancorat de portret, pe firul unei asociații de idei cu o logică trasă de păr. În definitiv, cine o fi omul ăsta? M-am întrebat, călcând de astăzi dată pe pragul obsesiei. Capul din ramă, iscodit de fixitatea privirii, părucă se însuflățește ca din aur cuprins de fluidul vieții. Ochii mici, cu sprâncene stufoase, se bulbucare, crescură peste orbite. Gura strânsă încleștată se căscă mai mult decât permiteau fălcile și un șirac de dinți neregulați ieși la iveală. Limba se zvârcolie în cușca ei umede, vrând parcă să evadeze din închisoarea care o țintuia. Zăvoiul de păr de pe creștet se răsfiră ca de furtună Mă răsuceam în loc fără astâmpăr, lungind gândul ca să văd mai bine Unde am mai zărit eu figura asta? Unde frățioare? Nu era chip să-mi aduc aminte și totuși îmi era familiar chipul Îl mai întâlnesem undeva, cândva să lea dracul dracu de tablou, nu mai vreau să știu de el și ca să nu mă tulbure, l-am desprins din părete și, întorcându-l cu spatele, l-am rezemat de șifonier. În timpul acestei operații, Pendula umplu o daia cu o notă prelungă, sonoră, al cărei ecou se stinze nevoi. Uite, e ora unu după miezul nopții și eu îmi pierd vremea cu năzbătii. Mai bine m-aș Mi-am descălțat pantofii. Sub mi adusese papuți. Ce femeie, grijulie! Când să scot haina, un obiect lunecă jos pe covor Vreau să mă aplec ca să văd ce-a căzut din buzunar Însă o pijamat de poplin foarte arătoasă în fură atenția Mi-au dat una nouă, neîntrăbâințată Mi-am pus pijamaua Mă simțeam bine în ea, parcă era mai svelt Am făcut câțiva pași prin fața oglinzii, Mofturi feminine Apoi m-am strecurat în așternut în aceeași clipă mi-am amintit că ușa rămăsă să se descuiată. Coborât din pat se întorc cheia. Nu se închidea ușa. Ce-o asta? Am răsăcit cheia în sens invers. de asta dată se încuiase. Mă rog, de ce invers? Ce e broască o fia asta care se închide întorcând cheia de la dreapta spre stânga și nu de la stânga spre dreapta? Lăsând broască în plata domnului, am revenit sub pătură. Din pricina acestor lucruri mărunte, uitasem cu desăvârșire să văd ce anume-mi căzuse a tine ori pe covor. Preț de câteva minute am simțit o adevărată voluptate în brațele odihnei. Voi trage un pui de somn. Știa el Shakespeare ce știa când a spus că la ospățul vieții cel mai deseamă fel e somnul. Avea pe semn insomnii săracul. Și somnul ce reparator e. Fără el... Organismul. Ei, drăcie, am lăsat lumina aprinsă. Iată-mă din nou la ușa, apăsând de zor pe un buton. Curios, lumina nu se stinge. Trebuie că să soneria asta. Unde-o fi întrerupătorul? Cercetasem pe toată porțiunea peretorii ca să-l găsesc, dar întrerupătorul nicăieri. Te pomenești că lumina se stinge de afară. Nu, nu cred. prea de tot. Câteva ciocănitori poți să reacapăt Asta ce-o mai fi? Am deschis ușa. În prac Cristina, menajera. Ce? Am întrebat-o mirat. N-ați sunat dumneavoastră? Da, eu. Vreau să sting lumina și am apăsat din greșeală pe buton. Te rog, unde e întrerupătorul? N-aveți într-arupător în odaia asta?" Cum se poate? E aici, nu-l vedeți?" Era chiar deasupra butonului soneriei." De când îl caut?" Mulțumesc. Iartă-mă că te-am deranjat." De ce nu aprindeți veioza de la pat?" N-am observat-o." Femeia o a aprinse și, înainte de a se retrage, văzut tabloul coborâtă din perete. Dumneavoastră l-ați dat jos?" Da, pot să-l așez la loc Cine e bătrânul acela? V-am mai spus că nu știu făcuse slușnica enervată Întrebați pe domnul doctor Bine, poți pleca Eu o toantă asta S-a am supărat Nu e vorba, are și dreptate Nu se mișcă din loc Ce mai avea de spus? Vă rugasem să scoateți afară hainele și pantofii da, da, bine, nicio grijă. Mulțumesc. Le-am scos după plecarea ei, lăsând la locul lor lucrurile din buzunare, în special porțigaretul de aur. Nu, are să-l fure. Nu mă tem că hoață. Am stins victorios lumina. Al naibii bine Tot te-am descoperit. Rămas numai cu becul lampii de noapte, m-am întins în pat hotărât să dor. Dacă nu-i tatăl lui Ratu, cine vă o fi? După un timp, altă pacoste. Mi-am adus aminte că uitase mușa descuiată. Stăteam în cumpănă. S-o încui, s-o las așa, tot mai bine s-o încui. Hai și de astădată jos din pat. Răsucește cheia, încearcă clanța, întoarce-te la loc sub pătură. E cel puțin curios că nu m-a închisisem deloc de repetatele mele scăpări. Parcă aș fi avut cea mai normală comportare. Sub așternutul moale am încercat din nou relaxarea mușchilor obosiți și nu făceam nicio mișcare de teamă să nu alung acea senzație plăcută din preajma somnului. Dar gândurile, acele vietăți minuscule, fără formă și conținut, populația necunoscută a universului meu lăundric nu-mi dădeau pace. Undeva, cândva, tot am zărit eu mutra aceea din tablou. Obsesia revenise, dar se izbi iarăși de poarta aducerii în încuiată cu lacăte grele. M-am întors cu față la perete. ploabele căzure ca o cortină, despărțind lumea interioară de cealaltă, a realității. Dinaintea ochilor minții rulau acum secvențe izolate din propriul meu film, proaspăt trăit. Mă vedeam citind textul telegramei. Zâmbisem atunci. Așteptam ovesterea. Ah, oh, telegramele astea blestemate, trâmbițe ale nenorocirii. Aceea făcea excepție de la regula generală. Îmi adusesc o veste bună, în ciuda presimțirii. Și cu toate astea, presințirea mea neagră părea din păcate îndreptățită. Era o previziune? Facultate obscură și întâmplătoare care trăsese un colț din perdeaua viitorului imediat... Iată acum pe moșierul Zăvideanu cu trupul revărsat pe arcurile canapelei, legânându-se ritmic în mersul trenului. Îl durea capul și în loc să-i dau un antinevralgic, îi dedusem un somnifer. Ce eroare simptomatică! Îl v dormind ca să-l jefuiesc mai lesne. Și cu toate că mă împăcasem cu ideea furtului, acceptând-o ca un rău necesar, totuși nu-i luasem bani, deși pentru asta nu-mi trebuia decât o singură secundă, deoarece... Așteptam să plece trenul din stație și după aceea, ce rațiune a această ezitare? Nu era frâna conștiinței care tot mai lucra în gol după ce pierduse partea ei de influență? Nici vorbă. O ezitare de o clipă a totul. Când mă voi întâlni de aici înainte cu o ocazie atât de rară și bogată? Când probabilitățile de a fi prinse erau minime? Ce minime? Așa zice, inexistente. Dovada, însă ciognirea trenurilor După această nenorocire neprevăzută Cine s-ar fi gândit să mă bănuiască măcar cum să mă acorze când sunt atâția corbi Care profită mai ales în asemenea împrejurări Dar când m-am trezit din leșin Ce făcea moșierul? Uite că nu mi-aduc aminte Parcă era lângă mine Însă n-aș pune mâna în foc De familia celor trei Știu sigur că dispăruse ce să o fi ales de ei? Dacă l am răsit cineva și mi-a prădat omul? Hm. Totul e cu putințe. În orice caz, dragul și scumpul meu vis, rațiunea existenței mele nu se va transforma în faptă. Mereu va rămâne un proiect eșuat, sortit renunțării, ca 99% din proiectele oamenilor de toată mâna. Nu, nu pot să fur, Nu pot. O incapacitate organică mă paralizează. Asta-i. Trebuie să mă gândesc la alte mijloace de a-mi procura banii necesari. Orice alte mijloace, afară de furt. După aceea am intrat într-o zonă postie. Adormesem? Nu. Încă nu. Ah, oh, parcă mă goneau un pumn de fier. Mi se pare chiar că i-am spus lui Radu de așa ceva, când m-a întrebat ce mă lovise. Ciudățenie. Cum de mi-a trecut prin minte un astfel de răspuns? Am vrut, poate, să fac o glumă Dar gluma avea implicații în conștiință Da, fugeam urmărite de un pumn zbărător Asta când? Eu o halucinație? Doar mă aflam în tren? Nu, nici de cum Stai, stai, un vis Chiar un vis a fost Acolo am văzut un, un compartiment de. Um, încăperea acea fantastică cu pereți de sticlă preschimbate la repezele într-un compartiment de tren, în propriul nostru compartiment în care am călătorit. Și pe urmă, potica de lumină de pe marginea prăpastei Da, da, vis, autentic vis. Chi, chiar acolo, extraordinar. Am dat cu ochii de tipul ăsta din tablou. Vezi? Totă Zăvidea nu era în fond. Tot el. Păi tutine în el. Nu știu cum n-am sărit în sus de bucuria găsirii. Rezolvasem obsesia. Acum imaginile se trageau una pe alta, legate cu nevăzute sfoare într-un tot bine adunat. Astfel am izbutit să reconstitui stranul vis pe care l-am avut în somn după instalarea familiei din turnul Severin. De mirare, până în clipa de față, nu știam nimic de existența lui. Probabil că dormeam profund, așa încât centrii nervoși au recepționat destul de insuficient ondulațiile electromagnetice pentru a le face conștiente, înlesnind astfel reprezentările. Mi-am zâmbit superior cu îngăduință văzându-mă pe mine cum gătuiam pe moșier ca să-i răpesc pungă. Bună! Neizbutind să fură în realitate, transferasem acțiunea în vis, domeniul în care obțineam o satisfacere deghizată a tendințelor subconștiente refulate de cenzura conștiinței. Aceste tendințe rămase inofensive, pentru că în vis ele nu pot pune în funcțiune aparatul motric ca să declanșeze fapta, sunt slăbite, ușurate, diminuate, Strașnic mecanism al nevoii de echilibru care ne aduce purificarea sufletească atât de necesară Simțeam că la scurte intervale mă detașez de realitate Îmi apăreau dinainte tot mai palid și destrămat o seamă de imagini incoerente O băltoacă undeva pe câmp, un tren pustiu care se scurgea fantomatic în noapte O stradă luminată difus, un pachet care a lunecat pe covor, cum uitasem să văd ce cu el? Pijamaua! Da, pijamaua a fost de vină. Și totul se topi într-o negură compactă care semna atât de mult cu împărăția morții celei mari. Adormise. Odaia era inundată de un adevărat potop de lumină. Mobilele, scăldate în ape stravezii, cochetau cu soarele. Oglințele gâdilate de raze subțiri de beteală surâdeau fericite, bucurându-se de festivalul luminii. În fine, sub blagoslovirea cerului, toate lucrurile se transformaseră în ființe. Priveam cu ochii măriți de mirare în jurul meu și mă înfruptam din priveliștea care mi-injecta voioșie, încredere, putere. Zâmbi luminii prietene și stăpâne, apoi mi-indorsei mie zâmbetul. Prinsesem din zbor o clipă de fericire, atâta, căci în clipele următoare, aducându-mi aminte de cele petrecute azi noapte, am conchis că trenurile nu s-ar fi putut ciocni în bunătatea darnică a luminii și chiar dacă se ciocneau, prăpădul ar fi fost mult mai mic. Pendula care scânteia și ea în bătarea soarelui se făcu auzită. Ia zece? Că bine am dormit! Și ce somn adânc! Fără vise. De mult nu m-am trezit la ora asta. Am trecut în fața oglinzii șifonierului care mă cuprinse întreg în apa ei. Lenișule, hai să mai dormi și altă dată până la prânz. O să-ți rup urechile. Mi-era rușine de aceste dezmieri puierile, dar de atâtea ore am simțit nevoia să devin copil. Din păcate, seriozitatea am revenit prea curând. Sunt cam tras la față. Nu-mi place deloc paloarea asta. Să vedem cum stăm cu temperatura. Cred că totuși am nițică febră. Nu-i bine. Am căutat termometrul cu ochii. Nu era de găsit. Și doar azi noapte Radu îmi luață temperatura. Să fi întors. Probabil doarme. Nu fi rămas la el sau la femeia din casă. Tot umblând după termometru, am descoperit jos pe covor un pachet legat cu sfoară subțire. Un colț al învelișului era desfăcut. ce asta? De unde o fi picat? Mi-am adus aminte că azi noapte, pe când mă dezrăcam, îmi lumnicase ceva din haine. Voiam să văd ce anume mi-a căzut, dar prins de alte gânduri uitase. Și uitarea asta se prelungise până acum nu-i-o fi picat lui Radu. Am respins pe loc ipoteza. Obiectul nu putea să fie al gazdei. Știam precis că am căzut o mie din buzunar. Cercetam culoarea mintei misteriosul obiect. Îl pipăiam, îl cântăream în palmă. Cert, nu mi-aparținea. Era al altcuiva. Învelișul rupt într-o parte, lăsa să se vadă un teanc gros de hârtie albastre. Ce fel? Sunt bani? De unde și până unde e bani? Orupând sfoara cu un gest nervos, am desfăcut pachetul. Cerule, bagnote de 5.000. Un teancă de magnote nou-nouțe. Și asta? O scrisoare? Nu, nu e scrisoare. O telegramă. Din ce în ce mai interesant. Să vedem ce scrie. Domnului Matei Zavideanu vin imediat cu banii, încheiat tranzacția avocat mărcineanu Stupefacție, sunt banii moșierului Banii moșierului, ne mai pomenit Am înțepenit pe loc cu mii de rădăcini sub picioare Căutând să înțeleg ce s-a întâmplat Un puhoi de gânduri și sentimente mă invadară ca un torent Apoi am căzut copleșit pe un fotoliu, îngropându-mi capul adânc în podul palmelor. Cum a ajuns pachetul ăsta în mâinile mele? Când? Cum? În ce chip? Mă trudeam să-mi duc aminte când, în ce împrejurare, intrasem fără voie în posesia acestor bani străini. Și încercam să reconstitui clipă cu clipă ce anume se petrecuse după ciocnirea trenurilor. Grea treabă să te descurci într-o beznă atât de densă. Memoria mea nu înregistrase nimic trecând prin acest tunel. Și cum să înregistreze dacă îmi pierdusem cunoștința? Acest hiatus poate să fi durat o oră-două, chiar mai mult. Dar ce importanță are dacă în acel timp mort nu se putea produce nici cea mai elementară faptă? Până aici e bine stabilit, nu încape nicio îndoială asprea realității celor întâmplate." Să mergem mai departe. Ce s-a petrecut după trezire? Evident, recăpătarea cunoștinței m-a orientat asupra primești din care mă aflam și, fără să am fi venit bine în fire, în vagonul. Sursă de spaimă? Cât mai repede. Mă miram că izbutisem să cobor cu atâta ușurință pe pământ ferm și odată ajuns afară, am rupt-o de fugă pe câmp, în necunoscut, nimerind orbește într-o baltoacă. Comportare perfect normală în asemenea împrejurări. Ori, în clipele acelea de groază, când primul gând al omului este să-și salveze bunul suprem viața, mie îmi revenise pofta de a fura banii mășierului, din imperativele instinctului de conservare? Nu se poate. Mi-am amintit cele citite cândva că, pe bordul Titanicului, marele transatlantic scufundat în împrejurări atât de tragice, se afla soția miliardarului Rockefeller, care purta un colier de perle valorând 5 milioane de dolari. Un detectiv particular, special angajat, veghea tot timpul ca nu cumva prețioasa bijuterie să fie șterpălită de hoț internațional. Ori, când se panica, bărbați și femei, înebuniți de groază, călcau în picioare minunatele perle împreșteate pe parchetul sălii de bal, fără să se simchisească cineva de ele. O zi de viață prețuia pentru ei mai mult decât toate colierele din lume. Nu, hotărât lucru, e exclus să fi jefuit pe moșier după declanșarea catastrofei. O asemenea ipoteză contrazice fire. E organic imposibilă, monstruos imposibilă. Atunci, când am pus mâna pe bani? Dacă într-adevăr eu eram acela care furase pachetul cu bancnote, se poate să nu-mi amintesc deloc în ce circumstanțe am comis fără de legea. Ciudat, foarte ciudat. Și totuși, banii se află la mine, în mâinile mele. Și asta este unica certitudine de până acum. Scos din fire că nu reușeam să fac lumină în creier, am strigat lovind cu pumnul în masă. De unde au răsărit banii ăștia? M-am speriat de propria în voce. Cine ar fi fost în măsură să mi răspunde la întrebare în afară de mine. Trebuie să mă calmez puțin, altfel nu ajung la niciun rezultat. Îmi reaminti că tocmai căutase în termometrul. Acum știam sigur că trebuie să am febră. Și nemai putând suporta generoasa revărțare de lumină, care, adinea urmă bucurați atât de mult, am coborât transparentele peste ochii ferestrelor ca două stavile în drumul soarelui. Orice s-ar spune, frumusețele naturii nu înseamnă nimic prin ele însele, Dacă starea noastră sufletească nu le dă preț M-am cufundat iarăși în fotoliu, aparent cal Pregătit să reiau meditația pentru a rezolva acest caz ciudat Din cal afară, cazul doctorului Magher Noi fi luat cumva pachetul înainte de catastrofă? Ce făcusem înainte de ciocnire? Să ne gândim, mm. Dormisem, de asta mi-am perfect Somnul m-a apucase după apariția familiei Severinen în compartiment Ori în prezența acestea era cu neputință să fac cea mai mică mișcare Atunci, când naiba prădase pe zecul acela de moșier care călătorea cu o sumă atât de mare la el Doar nu i-ai fi luat bani în timp ce dormeam am surâs destins oarecum, gândind la absurditatea unei asemenei ipoteze. Sigur că altă mai bună n-aveam deocamdată. Ne-ai mai pomenit caz, doctor Emagheru, îmi spuneam. Trebuie să recunoști deschis. Sunt sigur că ceva asemănător nu s-a mai întâmplat pe lumea înaintea mea și nici că se va mai întâmpla după mine. Deodată mi se păru că eram jucăria unei halucinații și am încercat să mă scotur de ea, să o îndepărtez. Luând o bancnotă în mână, am pipăit-o ușor cu degetele. Simțurile, perceperea, funcționau normal. Erau o hârtie nou-nouță cu fregezime de mătase, având număr, serie, așa cum sunt toate bancnotele. Am ridicat-o în dreptul ferestre ca să văd filigrama estompată. Am făcut același lucru și cu altele. Erau fără îndoială veritabile. Am recitit telegrama. Așadar nu putea fi la mijloc nicio nălucire Din potrivă, mă aflam în fața unei realități certe, concrete, crude Mi-am strâns capul în mâini, niștiind ce să mai fac Ardea ca jeratecul Tâmplele îmi zvâgneau pripit sub asaltul sângelui fierbinte Grăboane mari de sudoare îmi lunicau de pe frunte Lăsându-se în jos pe valea obrajilor ca să le sece arșița Cineva bătut în Am sărit în picioare. De ce mă fi speriat așa? Am strâns în pripa teancurile în bagnote, în le de avalma în buzunarele pijamalei. cine -i? Eu. Te-ai sculat, savantule? Era do, Cine putea să fie decât el? Sau Cristina, femeia din casă? Ba nu, Radu. Îndată! I-am deschis. Șteflea să-i vin prag... Palid cu cearcăne la ochi. Cum de-ai odihnit? Destul de bine. Mulțumesc. Dar tu? De mine să nu vorbim. Am lucrat toată noaptea pe deșolate când spune țăranul. Fracturi, plăgi, traumatisme cu nemiluită. Am avut un caz care m-a întors pe dos. O femeie tânără cu o plagă la o de la piciorul stâng. Mi-a făcut gangrenă gazasă. O formă gravă, nenorocită, cum n-am văzut. Trebuie să mergi la amputare, fără discuție. Altfel se curăță. Doi cu fractura bazei craniului s-au și curățat. Așa că tu, savantule, ai avut noroc cu carul. Vreau să zic că a fost ceva serios de tot. Cred și eu. Închipuiește-ți trei vagoane complet sfârmate. Înțelegi ce asta? Da, carnajiu în toată puterea cuvântului. N-a aflat cui dator macelul. Abia Am avut timp să răsuflu. Autoritățile anchetează pe capete. Când venea spre casă, mi-a spus să-mi un prieten, avocat, ci că impiegatul de serviciu de aici, din stație, unul Costescu, ar fi dat drumul mărfarului, fără să ceară liber, ca să facă cruce ca de obicei la pietroasa. Dar acceleratul de rândul ăsta n-avea întârzire și încrucișarea trenurilor trebuia să aibă loc la cransăvâș. În fine, preciz nu se știe ce a fost. N-am priceput decât ceva confuz din lunga explicație a colegului. De altfel, nici nu reușisem să urmăresc până la capăt. Sunt mulți morți. Vreo 45 până acum. Dincolo, la asigurări, s-au grămadit peste 100 de răniți. I-au pus și câte doi în pat. Dar nu e nimic sigur în afară de zăpăceală. Nimeni nu-ți poate da o știre cum se cade. O să aflăm și noi din ziarele de mâine. Cum stăm cu capul? Nu prea bine. Ba nu, zău. Am temperatură, dar mai degrabă obnubilări. Nu-ți strică să faci o radiografie craniană. Cred că nu-i cazul. Să te păzească sfântul de diagnosticul medicului asupra lui însuși. Se duce aminte de pățania lui Gheorghiu, teribilul nostru diagnostician. Aceia am rățat amândoi cu poftă. Erorile medicilor vestiți sunt și mai vestite decât ei. Așa că fă bine și lasă-te în seama mea. Să porți plasare... deplasare. Eu vreau să plec, omule Nu mai complica lucrurile de ceaba Aveam de gând să-mi continui călătoria Până la Lipova, unde mă așteptau ei mei Până de seară voi ajunge oricum Ce aia? Nuntă? Ești țăcănit la cap Țăcănit la cap? Ah, prietene, într-adevăr Cam țăcănit ăsta e diagnosticul pe care l-ai pus la întâmplare Dar ai nimerit bine Dacă ai ști ce mi s-a întâmplat prin câte păripe am trecut. Ți-ai dat seama că ciocnirea de trenuri a rămas pentru mine un fapt mărunt, de nebăgat în seama. În mea, de sigur, nu de petrecere, dar nici de lipsit nu pot să lipsesc. M-aș mulțumi să fiu prezent atât tot. Doar pentru asta pleca să-mi da drum. Chit că acest drum era cât pace să fie fără întoarcere. Radu stăruia să mă convingă. Nu înțelegi, savantule, că n-ai cu ce să mergi. Circulația încă nu s-a restablit. Se lucrează pe capete, la dislocarea liniei, care e stricată pe o distanță de câteva sute de metri. Hm, prostul al dracului. Ce fac în cazul ăsta? Nu se poate găsi alt mijloc de locomoție? O mașină de pildă. Se poate, firește, dar nu e deloc indicat. Spunând acestea, doctorul Șteflea se uită la termometru. Poftim, 38 și 2 linii. De unde naibă vine temperatura asta? Ți-a pierd cheful acum? Hm. Simptomul alarmant. Asta mai trebuia, complicațiile. Bine, am să fac o radiografie. Firește că deocamdată voi renunța la plecare. N-am încotro. Măcar să anunț pe ei mei că au luat probabil și ei de și ar fi îngrijorați de soarta mea. Trebuie să le trimit o telegramă. Ah, oh, telegramele astea. Nu vom mai vedea ce e de făcut. Ne-am înțeles să fac o radiografie la Spitalul Asigurărilor Sociale. că avea un aparat nou adus recent din Germania și mai ales un radiolog bun. Îmbracă-te, savantule! Subăleta mea ți-a curățat hainele. Vezi că le-a pus în fața ușii. Te aștept în sufragerie să luăm micul dejun, după care plecăm cu trăsura la spital. Mai bine merge pe jos. Profund gândit. Trăsura am zdruncine și noi e bine. Încubință șteflea, care tot timpul mărfolea cu degetele o hârtiuță găsită întâmplător pe masă. Asta ce? Mă întrebă el. Iata, da? Am trebuit să de spaimă. Da, a Aproape i-am smuls din mână. E telegrama prin care ai mie, mă cheamă la nuntă, înțelegi? Cum n-ai bă uita pe masă la vedere? Dacă Radu și-a arunca ochii pe ea. Nu era vorba să citească textul, n-ar fi înțeles mare lucru, ci să reții doar numele lui Zavidianu pus în fruntea hârtiei. Atât ar fi fost de ajuns ca să se ivească cine știe ce complicație grave. Cerule, ce imprudență! De ce n-ai fi distrut din capul locului acest unic corp de lift? După ce ște a ieșit, am prefăcut corpul de în zeci de bucățele și le-am aruncat în sobă. Mult mai cuminte dacă le ardeam, dar gândurile cele mai bune îmi vin de regulă după consumarea fapte, Replicile cele mai estețe după încheierea dialogului. Apoi, cu o inexplicabilă zăbavă în fața oglinzii, mi-am pus hainele curățate și calcate Parcă erau ca și noi Merită femeia un bac și, și gras A fi trăit curată? Intrat în costum, am simțit mai sigur, mai ocrutit, ca într-una de pe măsura mea Când se bag pachetul în buzunar Stai, ce fac? N-am numărat încă bani, măcar să știu cât sunt Ce dracu? Fuga la ușă răsucim cheia în N-a fost o nevoie de numărătoare. Bancnotele erau noi, neatinse, aranjate în serie. Un simplu calcul aritmetic de clipă. Da, de singur, aveam 500.000 de lei. Mă așteptam la suma asta. Cele auzite de la Olarian se confirmă. Va să zic că bogat, că l -are pe univers... Marlen, zeița mea, îmi vine să zburdă de bucurie, să săr peste măr și țăr, să mă cocos pe Everest pentru a striga de acolo omenirii că marele meu vis, începând de azi, de la ora 10, pășește ferm pe drumul înfăptuirii. Câte avem azi, Marlen? 9 iunie, duminică. Memorabilă dată în istoria noastră, nu-i așa, soțioară mică? Te rog, ia cu tine în eternitate pe aceste 9 iunie. Numai că bucuria asta revărsată ca un ocean mă înneacă de prea multă ce e. Stau parcă pe vulcani clocotitori care mă zgâlție, vrând să mă facă una cu lava, să se înfrunte și ei, nu atât din trupul și sângele meu, ci din bucuria care mă inundă element total necunoscut lor. Nu mă las pradă, vreau să-mi apar bucuria cu dinții. Colegul meu Șteflea nu mai poate merge cu mine la examenul radioscopic. A primit un telefon să se întoarcă la dispensarul său, unde i-au mai adus câțiva răniți. Cazurile mai ușoare au fost transportate la Lugoș și chiar la Timișoara. Nu-i nimic. Voi căutați să mă duc și singur. A dat în prealabil un telefon medicului radiolog Rice și a plecat valvărteș cu trăsură. După el, am plecat și eu pe jos. Sărbătoarea solară încă nu se sfârșise. Aerul proaspăt și răcoros îmi facea bine. Mergeam agale în susul străzi, hotărât să nu mă mai gândesc la nimic. Orașul trăia ziua prezentă în liniște de plină, fără frământări și probleme, străin de tot ce se întâmplase azi noapte. Asta era în firea lucrurilor. Solidaritatea umană merge până la o anumită graniță. După aceea, omul rămâne singur. Cei mai apropiați de el, părinți, soție, frați, surori, încrucișează și brațele. Nu-l mai pot ajuta. Pe partea cealaltă a străzii trecea un comisar țanțoș cu uniforma strânsă pe talie. Când am dat cu ochii de el, un fior de gheață mă străpunse pe șira spinării. Aș fi vrut parcă să mă topesc din câmpul vizual, dar omul ordinii trecuse de mine și se departa liniștit fără să-mi acorde cea mai mică atenție. Hmm. Ce sensibilitate nefericită! Sunt gata oricând să fac neghiobiile cele mai idiote. Mă că n-am luat-o la sănătoasă. Pentru cei care se tem, primește întotdeauna la un pas de ei. Oricum nu e deloc prudent să umblu cu banii în buzunar. Nu știu niciodată ce se poate întâmpla așa pe nepusă masă. Dar ce puteam face? Să-i fi ascuns la radu în casă? Și unde, mă rog? Dacă aveam un geamantan, i-aș fi pus acolo, sub cheie, și nu avem nicio grijă. Am cotit la stânga ca să ajung la grădina publică. Acolo, o tabliță pusă pe zidul unei clădiri, mi-a trase atenție. Era oficiul poștal. Bine că l-am găsit. Trebuie să dau de celor de acasă cei cu mine, altfel vor nebuni de grijă. Le-am trimis o telegramă fulger. Sunt sănătos, nu pot veni la nuntă. După asta, întrebând pe unul și pe altul, am nimerit la spitalul asigurărilor. Acolo, zarvă, frământare, forfot, undute vino ne întrerupt. Medicul șef își pierduse capul de tot. Deși cu câțiva ani mai vârstnic decât mine, a văzut să-mi o discuție în privința unui diagnostic, la care profesorul nostru îmi dusă treptate. M-am pomenit că vine la mine și mă acoperă tamnesam de ocări. Ce faci, colega? Îmi stai cu burtă la soare în timp ce iese sufletul din noi? Treci imediat la gardă. M-am uitat lung la el, măsurându-l din cap până în călcăie. Mă aflu aici ca pacient. Pacient? De ce pacient? I-am spus pentru ce și am adăugat că aveam nevoie de o radiografie a craniului. Scuză-mă, te rog, mi s-a părut că faci parte din personalul meu. Îmi pare rău că-ți cunoști atât de bine subalterni. Eu lucrez la spitalul comunal din Pitești, care se află la o depărtare de circa 300 de kilometri. Și mie tot rău îmi pare că va trebui să aștepți mult și bine. Precădere au cazurile grave. Mulțumesc pentru lămurire. Dacă venea acum o oră, m-aș fi bucurat mai mult de revederea noastră după atâta timp. În ce mă privește chiar în timpul războiului, n-am lucrat așa. Aș mai fi adăugat că plâng pe nefericiții pacienți încăpăți pe mâna lui." Dar s-a făcut nevăzut cu nervii lui Pe care trebuia să-i lase acasă încuiați în sartar Am vrut să renunț Dar spre surprinderea mea O soră medicală adresându-se mulțimii A strigat numele meu Eu sunt Poftiți-vă la domnul doctor Rice Radiologul, un neamță blond între două vârste Mi-a făcut numai decât radiografie N-a găsit nimic alarmant O simplă fisură Dar mi-a tras atenția primeștii frăi intervalului Înainte de a pleca, l am întrebat. Aveți un procentaj de erori? Radiologul suruse. Nu sunt Dumnezeu, însă cred că e minim. Aș zice sub 5%. Vă temeți? I-am răspuns ocolind întrebarea că la vestitul Spital Magiore din Milano s-a făcut de curând o cercetare în spiritul celei mai stricte obiectivități științifice, luându-se în discuție 124 de decese înregistrate în cursul anului trecut. Concluzia, s-ar fi putut salva 33 de pacienți de la moarte prin diagnostic mai exact sau printr-o terapeutică mai bună. Am conchis. Vă felicit pentru procentajul dumneavoastră. După plecare, mi-a părut rău. Trebuia să servesc acest exemplu amar șefului sau cu capul în nori. Dar el va transmite radiologul, nici o îndoială. Afară, în fața spitalului, o surpriză. În timp ce coboram scările, a oprit un păcărt și cineva din interiorul mașinii m-a strigat familiar. Ilarie! Ilarie!" Era tata. De când sunt pe lume nu-mi amintesc să mă fi copleșit cu atâtea îmbrățișări și sărutări, de rândul acesta. Plângea de bucurie că mă văzuse afară. Doamne, ce spai m am tras! Nu-ți mai spun! Credeam că nebunesc azi dineață când mi-a telefonat dirigintele poștei." Ți-am trimis o telegramă acum două ore. A fost primul lucru pe care l-am făcut. Foarte bine. O primește Mariana. Voia să meargă cu mine. abia am -mi convins o să renunțe. cui e mașina. A primarului Balotă. Suntem prieteni buni. El mi-a împrumutat-o. Hai undeva să luăm o înghisitură. Poate-mi spui prin ce ai trecut. Am nimerit chiar la restaurantul Majestic de azi noapte, unde fusese primit atât de ostil. Ne-am așezat la o masă. Patronul nu m-a recunoscut, nici că se simțea nevoia. Mare lucru nu i-am povestit, tati. Doar atât că mă aflam în vagonul de clasa întâi și. Foarte bine ai făcut. Vagoanele de clasa I sunt de regulă așezate la mijlocul trenului. În caz de coliziune, acolo șocul e atenuat simțitor și călătorii scapă numai cu spai, mă înțelegi? Nu știam asta. I-am spus că tocmai dormeam când s-a produs ciocnirea, că am fost lovit la cap. Nu-mi dau seama acum, încât mi-am pierdut cunoștința. Când mi-am revenit cuprins de spaim, am luat-o la sănătoasa peste câmp, nimerind chiar aici, la restaurantul ăsta, unde, din întâmplare, am dat peste un fost coleg de facultate care m-a găzduit peste noapte. Păcat că-mi în geamantanul. Adică nu l-am pierdut. L-am uitat. Cine se mai gândea atunci la lucruri? Aveam smoking-ul nou-nouț, trusa. Mm, și brățara, o brățară de aur masiv. O cumpărasem pentru Mariana, cadou de nuntă. Lasă, nu e nimic Asta se fac la loc Bine că ai scăpat teafăr Teafăr de tot? Nu Azi noapte am avut temperatură Asta mă îngrijorează puțin Tocmai făcusem o radiografie Bătrânul s-a alarmat Și ce a spus? N-a găsit nimic Mergem la Timișoara Acolo e un radiolog excelent Nu strică să te vadă și el Ne-am repezit până la dispensar Cu gând să mi-au rămas bun de la șteflea Dar n-a fost chip era în operație. În schimb, acasă la el, am rugat pe subretă să-i comunice plecarea mea și am striculat o hârtie de o pentru curățatul hainelor. Apoi, la drum întins, șoferul avertizat conducea grijuliu, evitând hopurile pe cât era cu putință. Tolănit în voie pe canapeaua automobilului, alături de tată, mă simțeam într-o dispoziție de securitate de plină, ca un animal femelă care, stând să nască, consideră drept protector pe cel dintre animal adult care îi apare dinaintea ochilor. Dar nu avem chef de vorbă. Mi-ajungea să-l știu pe bătrân lângă mine. De aceea m-am prefăcut cădor, retrăgându-mă în lumea gândurilor. Eram deficitar cu marea mea enigmă. Iar rămăsese încă în aer, nerezolvată. Am să iau din nou de la capăt. Poate voi reuși să dezleg ceva. Nu. E inutil să recapitulez abinițio. N-are sens. Până acum am deslușit neîndoielnic un lucru. Transferul bancnotelor moșierului nu s-a petrecut decât după apariția familiei severinenilor. Aici mă izbeam însă de un fapt incontestabil. Adormisem după venirea familiei în compartiment. Admițând că totuși n-am dormit, ipotezia trebuie înlăturată. Prezența celor trei persoane nu-mi zădărnițea orice tentativă de furt? Atunci când n-am luat banii? După ciocnirea trenurilor? E exclus după ciocnire. Îmi pierdusem cunoștință, Când m-am trezit, a urmat fuga buimacă în noapte. În momentul fugii, moșierul se mai afla în compartiment sau nu? Uite, asta nu mi-aduc aminte și pace. Cum se face că de Severineni mi-aduc aminte foarte clar că dispăruseră, însă de moșier habar n-am? Într-o izbucni un gând cutezător. Nu cumva în vis. Am respins categoric ipoteza. Cum în vis? Asta e ineptie curată. Adică, de ce, mă rog, inepție? Dacă visul acela n-a fost un vis, ci realitate am tras aer mult în piept dintr-o trebuință nemărturisită de a nu mă sufoca. Hm. Dacă într-adevăr visul... Înfierbântat, crezând că dezleg o clipă mai devreme nodul problemei, am rămas nehotărât ca în fața unei răspântei. Visul... Ce visa se mare? Hai, toate forțele să le reconstituim. Visul a existat. Trebuie reconstituit. Poate-mi va servi drept o bază pentru concluziile viitoare Mi-am amintit cu ușurință echipului lui Zevidianu Cu drăsăturile crispate de groază Obsesia cu tabloul din casa lui Radu M-a ajutat enorm Mi-a -am mai amintit gestul meu de a gătui. Da, îl strângeam de gât pe moșir cu amândouă mâinile Le văd în minte punga prădată O scuturam în aer ca un trofeu Și în urechi mi suna limpede zornăitul galbenilor Polii de aur, dar aici sunt bannote de hârtie, proaspăt ieșite din viparnița băncii naționale. Concomitent cu gândul, mi am pipăit reflex buzunarul Dodora. Nu, n-a fost decât un simplu vis, care a lucrat cu simboluri și alegorie, în lipsa factorului vorbirii, cum a fost de altfel și fuga mea, urmărit din spate de mâna cerască, simbol al purității, datorită desigur, conștiinței ultrageate și Freud și Gordon și Dervai susțin că stările afective care ne-au stăpânit înainte de a dormi dau în cele mai multe cazuri conținut vizelor. Ca o dorință refulată în stare de veche găsește în vis drumul cel mai scurt al realizării. Deci, nu pare deloc surprinzător că visul meu se-a cu ceea ce s-a întâmplat în realitate. Cred că ipoteza cea mai aproape de adevăr este aceea că am pus mâna pe bani tot atunci când trenul se afla în gara Turnul Severin, Adică înainte de a sosi familia aceea Alcătuită din trei persoane E de neînchipuit însă Cum în memoria n-a înregistrat faptul Eram nici vorbă foarte tulburat Tendințe inconștiente se războiau Surt cu sentimente și dorințe contradictorii Ori Acest câmp de luptă haotic Sugrumat sub presiunea timpului A dus la zădărnicirea unei percepții normale Am rămas aici Punând punct atâtor frământări sterile Important e ce voi face de aici înainte. fără îndoială că nu are să mă bănuiască și pe mine. El va bănui pe toată lumea. Cu mine, de ce ar face excepții? Sunt altfel singurul pe care îl cunoaște. Numai că o simplă bănuială nu duce prea departe. Are nevoie de probe. Trebuie să dovedească înaintea anchetatorilor că eu am comis furtul. Dacă în urma unei percheziții s-ar găsi pachetul cu bancnote, atunci da, nimic de zis. Predau mâinile pentru a fi încătușate. Dar asta nu se poate întâmpla decât unui gugu știu cu care calcă în străchini. În ce mă privește, primul lucru pe care trebuie să-l fac e să mă desfătorosesc de bani punându i bine la păstrare. Și mai potrivit loc de ascuns ca acasă, la tata, nu e altul. La noapte sau în cursul zilei de mâine am timpul berechet să găsesc o ascunzătoare singură. În orice caz e bine să nu mă ating de bani cel puțin câteva luni, ce voi fi în acest timp supravegheatând de aproape fără să știu. Mai mult decât atât Nici nu trebuie să pornesc în țările unde visul m-a trimite Plecarea mea ar stărni cum e și natural bănuiel Bine, dar nici așa nu merge Să am sine die Chiar dacă aș răbda un an, bănuiala totuși va scoate capul Ori, irosindu-mi astfel timpul, n-ajung nicăieri pentru bunul motiv că nici n am plecat E absolut necesar să îmbrăbădesc grupul de oameni în mijlocul care trăiesc, făcându-l să creadă că am la îndemână o posibilitate de a studia în sărstrăine. Fie o bursă fictivă, fie altceva. În fine, voi vedea ce e de făcut. Pentru orice problemă există o soluție. Oh, ce strașnică dezlegare, dacă nu? Zavideanu... Probabilitatea nu e exclusă deloc. Și-au găsit moarte atâția oameni. Totuși, în această ipoteze s-ar descoperi că el a fost jefuit, dar eu unul aș fi scors din cauze. Singurul care știa că am călătorit cu el era profesorul Olarian, dar el, plecat la Calimănești să-și îngrijească sănătatea, nu se întoarce decât mai târziu, peste o lună. Ori cu Olarian se putea face un aranjament, știu eu. A nu, asta nu-i bine Mai degrabă i-aș spune că după coborârea lui Am trecut în doagonul la restaurant Iar prietenul s a rămas cu slătineanul Cel care ne-a oferit țigări Era destul ca să transfer bănuia la supra altuia Și chiar dacă nu l-a jăfuit slătineanul nostru Nu se găseau destui corbi În asemenea împrejurări Care prade cadavrele Folosindu-se de la generală Oho oricum vor evolua lucrurile, am convingerea că sunt singurul cu șansă de a nu fi bănuit că am comis furtul Cum? Dumneavoastră îl suspectați pe un medic cu trecut nepătat, care n-are niciun viciu Împotriva căruia nimeni până în prezent n-a adus o învinuire Un om care în timpul zognirii a fost grav rănit la cap Să declare doctorul Șteflea și clienții din restaurant în ce hal au văzut după catastrofă Vedeți de altul, domnilor polițiști Chiar un hoț de rând n-ar putea să fure când e în primește e să-și piardă viața. Instinctul de conservare primează înainte de toate. Deși sunt străin de cercetări polițienești, îmi voi striga inocența, înfruntând pe anchetatori până în pânzele albe, ca să-mi apăr îmbătrânia idealului favorit de mine, de la tronul căria nu voi abdica niciodată. Da, inocență spun, căci nu mă consider culpabil nici cât negru sub unghie. Așa fiind, nu pot fi tras la răspundere. Chiar admițând că am furat, n-am făcut-o cu participarea conștiinței, deși ea mi-a dat prealabilă cuvințare și poate că mi-ar fi dat-o toate conștiințele oamenilor, pentru că ceea ce voi dărui, în schimb, face incomensurabil mai mult decât jumătate de milion a lui Zavidean. mai mult decât aurul lumea adunată la un loc, tută proporțiuni gardei. Încă ceva care taie nodul gordian al neînțelegerii. Ei bine, mă leg să restitui peste șapte ani banii moșierului sau urmașilor săi, considerând suma drept un împrumut forțat. Îi voi plăti și dobânzele cuvenite. Fac orice. Acum să poftească cineva să mă acuze.